Gyerekkorom nagy részét azzal töltöttem, hogy a törekvés hangjait hallgattam. Rossz vagy legalábbis amatőr zene formájában érkezett. Felkúszott a hálószobán padlózatán át a klimpírozás, amelyet a néni kém, Robi, pianínója mellett ülő diákok rendeztek a földszinten, ahogy lassan tanulták a kotta olvasást. A családom Chicago South Shore kerületében lakott egy kicsint téglaházban, Amely Robi és a férje teri tulajdona volt. A szüleim az emeleti lakást bérelték, robi és Teri pedig a földszinten lakott. Robi anyám nagy hosszú évek óta nagy lelkűen bánt unoka húgával. De számomra inkább rémisztő volt. Ez a pedáns és komoly asszony vezette a helyi gyülekezet kórusát, és egyben ő volt a közösség tanárnője is. Kényelmes cipőben járt, a nyakában olvasó szemüveg lógott láncon. Arcán fanyar mosolyült, de nem értékelte a szarkazmust úgy, ahogy anyám. Időnként hallottam, ahogy leszidja a diákjait, amiért nem gyakoroltak eleget, vagy a szülőket, amiért késve hozták a gyerekeket az órára. Jó reggelt kívánok kiáltotta a nap kellős közepén, mégpedig ugyanazon az elgyötört hangon, amin mások azt kiáltják az égszerelmére. Úgy tűnt, csak kevesen képesek megütni az elvárt szintet. Mások igyekezetének hangja életünk háttérzenéje lett. Klimpírozás délután, klimpírozás esténként. A gyülekezeti hölgyek olykor eljöttek himnuszokat gyakorolni. Robi szabályai szerint azok a gyerekek, akik zongora leckéket vettek, egyszerre csak egy dalt gyakorolhattak. A szobámból hallgattam, ahogy egyik bizonytalan hangot a másik után leűrve próbálják elnyerni Robi tetszését, hogy a Hot Cross végre áttérhessenek Brams bölcsődalára. Persze csak rengeteg próbálkozás után. A zene sosem volt idegesítő, csak épp állandó. Felkúszott a millakrészünket a Robi éktől elválasztó lépcsőn. Nyaranta belebegett a nyitott ablakokon. Kísérte a gondolataimat, miközben a barbi babáimmal játszottam, vagy az építőkockákból apró királyságokat hoztam létre. Mindez csak akkor szakadt félbe, amikor édesapám hazatért a délelőtti műszak után a városi víztisztítótelepről, bekapcsolta a tévét, hogy megnézze a kápszmeccset, és épp annyira hangosította fel a készüléket, hogy elnyomja vele a lentizenét. Az 1960-as évek végén jártunk egy kortályt, és a kápsz nem játszott rosszul, de jól sem. Apám elhelyezkedett a hátradönthető foteljában, én bekuporodtam az ölébe, és úgy hallgattam, ahogy kommentálja, milyen formában van a káps, vagy azt magyarázza, hogy Billy Williams, aki tőlünk nem messze, a Konstanty Evnyi lakott. Miért tűnt olyan ügyesen az alappont bal Eközben a pályán kívül Amerika épp egy jelentős és sok bizonytalansággal kísért átalakuláson ment keresztül. A Kennedy-fivérek már nem éltek. Martin Luther Kinget megölték, amikor kint állt azon a memphis erkélyen, és ezzel országszerte villongások kezdődtek. Chicagót sem kímélve. Az 1968-as országos Konvenció véres fordulatot vett, amikor a rendőrség gumibottal és könygázzal támadta a vietnámi háború ellen tüntetőkre a Grand Parkban. Alig 15 kilométerre onnan, ahol mi laktunk. Eközben a fehér családok elköltöztek a nagyvárosból, mert vonzotta őket a környékbeli kertvárosok nyugalma, a jobb iskolák, a tágasabb tér, és valószínűleg a több fehér jelenléte is. Mindebből nem sok jutott el a tudatomig. Kisgyerek voltam, barbi babázó és építő kockákkal játszó kislány, akinek két szülője viselte gondját. A bátyám éjszakánként alig egy méterre aludt tőlem. A családom volt a világom, a mindenség középpontja. Édesanyám korán megtanított olvasni, Elsétáltunk a könyvtárba, és ott ült mellettem, amíg a szavakat betűzgettem. Édesapám minden nap a városi munkások kék egyenruhájában indult el dolgozni, de esténként megmutatta nekünk, mit jelent a jazz és a művészet szeretete. Gyerekként a Csikágói Művészeti Intézetben vett órákat. Gimnazistaként festett és szobrászkodott. Az iskolában versenyúszó volt és bokszolt is, felnőttként nagy rajongója lett minden TV-sport közvetítésnek. A profi golftól kezdve az NHL hoki mérkőzéséig. Örömmel nézte, ha erőtől duzzadó emberek kiváló eredményeket érnek el. Amikor a bátyám Krég érdeklődni kezdett a kosárlabda iránt, az apám pénzérméket tett a konyhában az ajtófélfa tetejére, hogy ugorjon felértük. Minden, ami számított, öt háztömnyi körön belül helyezkedett el. A nagyszüleim és az unokatestvéreim a templom a sarkon, ahová ugyan nem rendszeresen, vasárnapi iskolába jártunk, a benzinkút, ahová anyám időnként elküldött egy doboz cigarettáért, és az italbolt, ahol vandőrkenyeret, olcsó cukorkát és tejet is lehetett kapni. Meleg nyári estéken kréggel a felnőtt liga közeli közparkban zajló softball meccsén felfelhangzó éjjelzésre aludtunk el. Ez volt az a park, ahol nappal a játszótéren mászókáztunk és fogócskáztunk a többi gyerekkel. majd majdnem két évvel idősebb volt nálam. Apánk lágy tekintetét és optimista lendületét örökölte, és anyánk nyugalmát. Mi ketten mindig is közel álltunk egymáshoz részben annak az álhatatos és természetes hűségnek köszönhetően, amelyet a bátyám már szinte az első perctől kezdve érzett irántam. Van egy régi családi fotónk, négyen ülünk a kadapén, anyám mosolyogva tart az ölében, apám komoly, büszke arccal ültetik réget a térdére. Isten tiszteletre vagy talán esküvőre öltöztünk ki. Nyolc hónapos lehetek. Pufi arcú, konok, pelenkás kisbaba, Vasalt fehér ruhácskában, Szemmel láthatóan épp próbálok kicsusszanni Anyám szorításából, És úgy bámulok a kamerába, Mint a fel akarnám falni. Mellettem Krég, úriemberként feszít Kis csokornyak kendőjében és zakójában, Komoly arcocskájával. Két éves, és már is maga a megtestesült fivéri ébelség és felelősség. Karját kinyújtja, és ujjai óvonfonódnak fonódnak pufók köré. A fénykép készültének idején nem messze laktunk apai nagyszüleim Parkway Gardensi otthonától, ahol megfizethető lakhatás biztosító modern sorházak épültek a Southside-on. A negyedet az 1950-es években hozták létre, hogy enyhítsenek a második világháború után a fekete, munkásosztálybeli családokat sújtó lakás hiányon. Később a szegénység és a bandaháborúk miatt a negyed hanyatlásnak indult, és lassan a város egyik legveszélyesebb körzetévé vált. Jóval ezelőtt azonban, amikor én még kisgyerek voltam, a szüleim, akik tizenévesként ismerkedtek meg, és a huszas éveik közepén házasodtak össze, elfogadták anyám rokonainak ajánlatát, és néhány kilométerrel arrébb költöztek Robihoz és Terihez, egy kellemesebb környékre. Az Eklájdernyún két család élt, egy nem túl nagy fedél alatt. Az alaprajzból ítélve a második emeleti teret eredetileg egy vagy két embernek való lakásnak szánhatták, de mi valahogy elfértünk ott négyen is. A szüleim az egyetlen hálószobában aludtak, mik réggel pedig egy nagyobb területen osztoztunk, amely sejtésem szerint a nappali lett volna. Később, ahogy közeledett a kamaszkor, anyai nagyapám, Pörnel Sílc, aki lelkes, ha nem is túl tehetséges asztalos volt, átcipelt hozzánk egy halom olcsó faburkolatot, és összeeszkábált egy elválasztó falat, amely a helyiségeket két, félig meddig privát részre tagolta. A két szobát egy-egy harmonika ajtó kötötte össze a tenyérnyi közös játszóterülettel, ahol a játékainkat és a könyveinket tarthattuk. Imádtam a szobámat. Épp elég tágas volt ahhoz, hogy elférjen benne egy francia ágy és egy keskeny íróasztal. A Aprissállatkáimat az ágyon tartottam, és esténként, megnyugtatásképpen gondosan elrendezgettem őket a fejem körül. A fal túloldalán krég az én szobám tükörképeként lakott a válaszfalnak tolt az enyémmel párhuzamosan elhelyezett ágyával. A fal közöttünk annyira vékony volt, hogy az ágyban fekve normál hangon beszélgethettünk, és nem ritkán zokni gombócot dobáltunk ide-oda egymásnak a fal és a mennyezet közötti 25 centis résen át. robin e közben a saját lakrészét múzeumként kezelte. A bútorokat műanyag védőhúzattal takarta le, amely hideg volt, és odatapadt csupasz lábamhoz, amikor lemerészeltem ülni. A polcai roskadoztak a porcelán figuráktól. Ezekhez tilos volt hozzá nyúlnunk. A kezem elindult a bájos arcú üvegpudlik felé, egy finoman megmunkált anya három kölykével, de azonnal el is kaptam, mert féltem Robi haragjától. Amikor épp nem volt zongoratanítás, a tanítás, a földszinten síri csend honolt. A tévét sosem kapcsolták be, a rádió sosem szólt, abban sem vagyok biztos, hogy ők ketten sokat beszélgettek volna odalent. Robi férjének teljes neve William Victori Terry volt, de ki tudja miért, csak az utolsó nevén szólítottuk. Terry, ez az elegáns küllemű férfi, aki a hét minden napján három részes öltönyt viselt, úgy élt akár az árnyék. És gyakorlatilag szinte soha nem szólt egy szót sem. Egy idő után a földszintre és az emeletre két külön univerzumként gondoltam. Fent zajosak voltunk, tapintatlanul zajosak. Kréggel a lakásban labdáztunk és kergetőztünk. Bútorfényt fújtunk a folyosó fapadlójára, hogy zokniban még messzebbre és gyorsabban csúszhassunk. És nem egyszer neki is csapottunk a falnak. Boxmérkőzéseket tartottunk a konyhában, az apánktól karácsonyra kapott két pár kesztyűvel, személyre szabott utasításokkal kiegészítve arról, hogyan kell egy ütést megfelelően bevinni. Esténként társasjátékoztunk, történeteket és vicceket meséltünk, és a lemezjátszón a Jackson 5 számait üvöltettük. Amikor Robi odalent mindezt megelégelte, Elkezdte fel le kapcsolgatni a közös lépcső villanyát, amely összevölt kötve a fenti folyosó izzójával is. Ezzel adta udvariasan tudtunkra, hogy ideje elcsednesednünk. Robi és Teri idősek voltak. Egy másik korban nőttek fel, másféle gondok között. Olyan dolgokat láttak, amelyeket a szüleink nem. Olyasmiket, amelyeket Krég és én, ami gyerekességünkkel még csak elképzelni sem tudtunk. Legalábbis valahogy így fogalmazott édesanyám, amikor túlságosan felhúztuk magunkat a lentiek mogorvaságán. Ugyan nem ismertük a részleteket, de emlékeztettek minket rá, hogy a világon mindenki láthatatlan történeteket cipel magával, és önmagában már ez megérdemli a tapintatot. Robi, mint sok-sok évvel később megtudtam, beperelte az Észak-nyugati Egyetemet diszkrimináció miatt, 1943-ban. Jelentkezett náluk a karvezető képzésre, de nem voltak hajlandóak szobát biztosítani neki a női kollégiumban. Közölték vele, hogy a városban egy panzióban szálljon meg. Az ő szavaival élve egy színes való helyen. Teri Hajdanán Pulman Hordár volt az egyik éjszakai utasszállító vasútvonalon, amely Chicagót kötötte össze a környékbeli településekkel. Tiszteletre méltó, ha nem is jól fizetett szakma volt, csak is fekete férfiak dolgoztak ebben a munkakörben. Az egyenruhájuk a cipekedés, a felszolgálás és a vonat utasainak általános ellátása közben is makulátlan maradt, pedig cipőt is kellett pucolniuk. Teri még évekkel a nyugdíjazása után is a szertartásosság állapotába meredve élt. Tökéletesen öltözött, és soha semmilyen módon nem állt ki magáért. Legalábbis én nem tapasztaltam. Figyeltem, ahogy a derekán is lakcipőben, nadrágtartóban, keskeny karimájú, fedóra kalapban gondosan felhajtott ingujjal nyírja a füvet. Mintha énje egy részét feladta volna a boldogulásért cserébe. Pedig örültem volna, ha Terri mesél, és felfedi előttem a titkait. Azt képzeltem, hogy rengeteg érdekes története van azokról a városokról, ahol megfordult, és arról, hogyan viselkedtek a gazdagok a vonaton, bár az is lehet, hogy tévedtem. Ám ezt soha nem tudtuk meg, valamiért sosem mesélt. Körülbelül négy éves lehettem, amikor úgy döntöttem, hogy megtanulok zongorázni. Krég, aki akkor elsős volt, már hetente egyszer lejárt Robihoz órákat venni, és viszonylag épségben tért haza. Úgy gondoltam, én is készen állok. Meggyőződésem volt, hogy valamiféle csoda folytán már tudok is zongorázni. Olyan régóta hallgattam a dalokkal bíbelődő gyerekeket. A zene már a fejemben volt. Csak le kellett mennem, és megmutatnom a magas elvárásokat támasztó nénikémnek, milyen tehetséges kislány vagyok, és hogy semmiféle erőfeszítésben nem fog kerülni, hogy mint a diák legyek. Robi pianínója a ház végében egy kis négyzet alakú helyiségben állt, közel a hátsó kertre néző ablakhoz. A nénikém az egyik sarokban cserepes növényt tartott, a másikban pedig egy összecsukható asztalt, ahol a diákok ott ázhattak. Az órák alatt Robi merev ült magas támlájuk aros székében. Egyik ujjával a taktust verte, és félrehajtott fejjel fülelt, mikor csaphat le egy újabb hibára. Hogy féltem el Robitól? Nem igazán. De volt benne valami rémisztő. Olyan videg tekintélyt képviselt amilyennel sehol máshol nem találkoztam. Kiválóságot követelt minden gyerektől, aki csak leült arra a zongor székre. Olyas valakinek láttam, akit meg kell nyerni, vagy esetleg valamiképp legyőzni. Mellette mindig úgy éreztem, hogy valamit bizonyítani kell. Az első órán a széken ülve lóbáltam a lábamat, mert még nem ért le a földre. Robitól megkaptam a kezdő zenei munkafüzetet, aminek nagyon örültem, és megmutatta, hogyan kell helyesen tartanom az ujjaimat a billentyűk felett. Rendben, most figyelj, mondta szigorúan, mintha már is megdorgálna, pedig még el sem kezdtük. Keresd meg az egyvonalas C-t! Egy, egy kisgyermek számára a zongora olyan, mintha ezer billentyűje lenne, csak bámulja a szétterülő fekete-fehér pusztaságot, amelyet nem ér át a két kiskarjával. Mint azt hamarosan megtudtam, az egyvonalas C a kiinduló pont, a határvonal, ameddig a jobb és a bal kéz vándorolhat a violinkulcs és a basszus kulcs között. Ha a hüvelykujjunkat az egyvonalas C-re helyezzük, minden más automatikusan a helyére kerül. Robi pianinójának billentyűi formájukban és színükben is eltérőek voltak. Az idők során pár helyen lepattogzott róluk az borítás, ezért a klaviatúra olyan benyomást keltett, mint egy rossz fogsor. Szerencsére az egyvonalas C-sarkából hiányzott egy körömnyi. Ez minden egyes alkalommal eligazított. Kiderült, hogy szeretem a zongorát. Természetesnek éreztem, hogy előtte ülök, mintha erre születtem volna. A családomban hemzsegtek a zenészek és a zeneszerető emberek, különösen anyai ágon. Az egyik nagybátyám hivatásos zenekarban játszott. Több nagynéném is templomi kórusban énekelt. Nekem ott volt Robi, aki a kórus és az oktatás mellett egy gyerekeknek szóló zenés-színházi programot is vezetett. Ezen réggel minden szombat délelőtt részt vettünk. A család zenei központját azonban sélc nagyapám jelentette, az asztalos. Robi öccse. Gondtalan, pocakos férfi volt. A nevetésem mindenkire átragadt, bozontos szakálla őszbe hajlott, és mi csak southside neveztük. Amikor kisebb voltam, nagyapa a város nyugati oldalán lakott. És régen mindig Westside-ként utaltunk rá. De abban az évben, amikor elkezdtem zongora leckéket venni, oda költözött a környékre, és mi át is kereszteltük. Southside évtizedekkel korábban vált el nagymamámtól. Amikor az édesanyám még kamasz volt. Nagyapa Carolin nagynénémnél, anya legidősebb nővérénél, és Steve nagybácsimnál, anya legfiatalabb öcsénnél lakott. Mindössze két háztömnyire tőlünk egy két emeletes, egyszintes házban. Otthonát a pincétől a padlásig bedrótozta, és minden helyiségbe, még a fürdőszobába is, hangszórókat tett, hogy körbevegye a zene. Az étkezőben bonyolult tároló rendszert állított fel a berendezései számára, amelyek nagy részét bolhapiacokon piacokon szerezte be. Volt két különlemez játszója, és a polcokat tel is telepakolta az évek során egyre gazdagodó lemezgyűjteményével. Szótszájt nagyon sok tekintetben nem bízott a világban. Nem bízott a fogorvosokban sem, ennek következtében szinte minden foga hiányzott. Nem bízott a rendőrségben, és nem feltétlenül bízott meg a fehér emberekben sem, hiszen egy Georgia-i rabszolga unokájaként született, és gyerekkorát Alabamában töltötte, a Jim Crow törvények, azaz a fai alapú elkülönítés idején, mielőtt az 1920-as években Északra Csikágóba költözött volna. Amikor apa lett, Southside minden erejével azon volt, hogy a gyerekeit biztonságban tudja. Valóságos és képzeletbeli történetekkel íezgette őket arról, hogy mi minden eshet meg a fekete gyerekekkel, akik rossz környékre tévednek és intette őket, hogy a rendőröket messziről kerüljék. Úgy tűnt, a zene volt a gyógyíra félelmeire. Ez segített neki ellazulni, és kiszorította az aggodalmait. Amikor Southside az asztalos munkájáért fizetést kapott, nem ritkán kirugott a hámból, és egy új lemezt vásárolt magának. Rendszeresen szervezett partikat a családnak, Ilyenkor mindenki kénytelen volt túlkiabálni az épp feltett muzsikát, mert mindig a zene dominált. A legtöbb fontos életeseményt szótszájdéknál ünnepeltük meg, ami azt jelentette, hogy az évek során mindig Ella Fitzgerald hangjára bontottam ki a karácsonyi ajándékokat. És John Coltrane szakszofon muzsikájára fújtam el a szülinapi tortámon a gyertyákat. Édesanyám szerint Southside fiadalemberként nagy gondot fordított rá, hogy mind a hét gyerekébe beleverje a zseszt. Pirkadatkor nem egyszer azzal ébresztett minket, hogy teljes hangerőn üvöltette a lemezeit. szeretete rám is átragadt. Amint Southside oda költözött a környékre, egész délutánokat töltöttem nála. Találomra szedegettem le a lemezeket a polcról, majd feltettem a lemezjátszóra. Mindegyik külön kalandot ígért. abár kicsi voltam, nagyapám nem korlátozta, hogy mihez nyúlhatok. Később ő vette nekem az első lemezemet, Stevie Wonder Talking Book albumát, amelyet nagyapánál tartottam a kedvenc lemezeimnek szentelt polcon. Ha megéheztem, teljes turmixot készített nekem, vagy megsütött egy egész csirkét, amíg Aretha Franklin-t, davis -t vagy Billy hallgattunk. Számomra otthon otthona maga volt a Mennyország, és ahogyan én képzeltem, a Mennyországban csak is jazz szólhat. Otthon rendületlenül haladtam a zenész szévállás útján. Robi pianínójánál ülve hamar megtanultam a kottaolvasást, és belevetettem magam a nénikémtől kapott kottafüzetek kitöltésébe. Mivel nekünk nem volt zongoránk, Muszáj volt lent az övény gyakorolnom, és ki kellett várnom, hogy épp senkinek se legyen órája. Sokszor anyát is magammal rángattam, hogy üljön le a székbe és figyelje, ahogy játszom. Egymás után tanultam meg az lecke dalait. Valószínűleg nem voltam se jobb, sem ügyesebb a többi diáknál, de talán jobban akartam. Számomra a tanulás varázslatos volt. Felvillanyzó elégedettséggel töltött el. Először is észrevettem azt az egyszerű, ösztönző összefüggést, amely a kitartó gyakorlás és az eredményeim között mutatkozott. És Robiban is megéreztem valamit. Túl mélyen ahhoz, hogy nyilvánvaló örömnek nevezzem, de mégis könnyebb, boldogabb lüktetés áradt felőle, amikor sikerült hiba nélkül eljátszanom egy dalt, vagy amikor a jobb kezem dallamot játszott, Míg a bal kezem lenyomta a megfelelő akkordot. A szemem sarkából láttam, Hogy Robi összeszorított ajka kisé ellazul, Újjának kopintása lendületesebbé válik. Mint kiderült, ezek csak a rövid mézeshetek voltak. Lehetséges, hogy minden folyt volna tovább ebben a mederben. Ha nem lettem volna annyira kíváncsi, és nagyobb tisztelettel fogadtam volna el nénikém zongora oktatási módszerét. Ám a kotta füzet elég vastag volt, és a pár kezdő dallal elért fejlődésem túl lassú ahhoz, hogy türelmemet veszítsem, és nekiálljak előrelapozni nem csupán pár oldalnyit, hanem jóval előrébb. Elolvastam a haladóknak való dalok címeit, és a gyakorlás alatt elkezdtem próbálgatni ezeket is, amikor büszkén bemutattam az egyik kotta végén felfedezett darabot Robinak, egészen kikelt magából, egy dühös jó reggelt kiáltással nyugtázta a teljesítményemet, és ugyanúgy lehordott, mint ahogy a fülem hallatára korábban annyi diákot. Pedig csak egy kicsit többet, és gyorsabban próbáltam tanulni, de Robbi ezt már-már súlyos bűnnek tekintette. Nem nyűgöztem le egy szemernyit sem. Engem azonban ez nem zavart. Az a fajta gyerek voltam, aki szerette, ha világos válasz kap a kérdéseire, aki szeretett logikusan végére járni a dolgoknak még akkor is, ha ezt kimerítette. Jogászos voltam, némi diktátori hajlammal. Ennek a bátyám a megmondhatója, akit nem egyszer parancsoltam ki a közös játszóterünkről. Amikor azt gondoltam, hogy jó ötletem támadt, Nehezen viseltem, ha nemet mondtak nekem. Ezért aztán, a hozzám hasonlóan forrófejű és makacs nénikémmel, rendszeresek lettek a veszekedések. Hogy haragudhatsz rám azért, mert egy új dalt akartam megtanulni? Még nem állsz rá készen. Nem így szokás zongorázni tanulni. De készen állok, épp most játszottam el. Nem így szokás, de miért? Az ongaraleckék súlyos megpróbáltatásokká váltak. Jobbára, mert nem voltam hajlandó követni Robbi módszerét. Ő pedig nem volt hajlandó semmi jót látni abban, hogy szabad szelleműen közelítek a kottához. Úgy emlékszem, heteken át tartott ez az adokkapok. Nyakas voltam, és ő is. Mindkettőnknek megvolt a magunk olvasata a dologról. A viták között. Tovább zongoráztam. Ő továbbra is figyelt, és vég nélkül javítgatott. Nem nagyon ismertem el, hogy neki is köze van a zongora játékom fejlődéséhez. Cserébe ő sem nagyon ismerte el a fejlődésemet. Ennek ellenére az órák folytatódtak. Odafent a szüleim és Krég mindezt roppant viccesnek találták. Nevetésben törtek ki a vacsora asztalnál, amikor fortyogva meséltem az összecsapásaimat Robival, a húsgobborcus spagettit majszolva. Amik réget illeti, neki nem voltak gondjai Robival, hiszen vidám és szabálykövető diák volt a tanulásban. A szüleim nem fogadták megértéssel sem az én, sem Robi panaszait. Általában véve, nem avatkoztak bele a tanuláson kívüleső ügyekbe. Már korán elvárták, Hogy a bátyámmal önállóan intézzük a saját dolgainkat. Mintha úgy tekintették volna, Hogy otthonunk négy fala között Elsősorban az a dolguk, Hogy szükség szerint meghallgassanak És támogassanak minket. Más szülő talán megszitta volna a csemetéjét, Amiért szemtelenkedett az idősebbel. Ők azonban, ezt is elnézték. Édesanyám kisebb megszakításokkal, de 16 éves kora óta élt Robbival. Követte az asszony régi módi szabályrendszerét, és talán titokban még örömmel is figyelte, hogy valaki megkérdőjelezi Robbi tekintéjét. Most visszanézve úgy gondolom, a szüleim értékelték heves vérmérsékletemet, és ennek örülök. Szerették volna életben tartani bennem ezt a lángot. Robi évente egyszer fényűző estet tartott, hogy a diákjai valódi közönség előtt adhassák elő, amit addig megtanultak. A mai napig nem tudom, hogyan oldotta meg, de valahogy sikerült megszereznie a Roosevelt Egyetem egyik próbatermét Csikágó belvárosában. És a koncerteket a Michigan található hatalmas kőépületben rendezte meg, közvetlenül annak a helynek a közelében, ahol a Csikágói szimfonikus zenekar játszott. Már a gondolattól is ideges lettem, hogy oda kellett mennem. A lakásunk, az Ekló Devnyum, körülbelül tizenöt kilométerre volt a magas vasúttól délre, és a belváros, a maga csillogó felhőkarcolóival, zsúfolt járdáival, egy másik világnak tűnt a szememben. A családdal Csak évente pár alkalommal Utaztunk be a város szívébe, Hogy ellátogassunk A művészeti intézetbe, Vagy megnézzünk egy színdarabot, És, mint az űrhajósok, Úgy utaztunk négyen Apám bujikjában. Apám minden alkalmat megragadott, Hogy vezethessen. Oda volt az autójáért. A bronzszínű Két ajtós buik elektra ösért ösért amelyet büszkén a kettő ösként emlegetett. Ápolgatta, viaszozgatta, és gondosan betartotta a szervízmenetrendet. Úgy vitte a szörshöz, kerékállításra és olajcserére. Mi is imádtuk a áram áramvonalas volt, keskeny hátsó lámpákkal, amitől menő lett, és futurisztikus. Épp elég tágas volt, hogy háznak érződjön. Gyakorlatilag fel tudtam állni benne, és a kezemmel végig símíthattam a textilborítású mennyezetet. Ez még akkoriban történt, amikor a biztonsági öv nem volt kötelező. Ezért a legtöbbször kréggel ide-oda pattogtunk a hátsó ülésen, és átöleltük az első ülést, amikor mondani akartunk valamit a szüleinknek. Rendszeresen felhúzóckodtam a fejtámlán, előre toltam az államat, hogy az arcom apa fülével egy vonalba legyen, és pontosan ugyanazt lássam, amit ő lát. Az autó másfajta közelséget is biztosított a családunknak, lehetőséget arra, hogy egyszerre beszélgessünk és utazzunk. Vacsora után réggel időnként könyörögtünk apánknak, hogy vigyen el minket csak úgy autókázni. Nyári estéken, különleges programként elmentünk a környékünktől délnyugatra eső autós moziba, hogy többször is megnézzük a Majmok bolygója című filmet. Sötétedéskor leparkoltunk a buikkal, és vártuk a vetítés kezdetét. Anyám szétoztotta az otthonról hozott sülcsirkéből és sziromból álló vacsorát, amelyet míg réggel a hátsó ülésen az ülünkből fogyasztottunk el. És nagyon figyeltünk, hogy a szalvéta helyett nehogy az ülésbe törőjük a kezünket. Évek teltek el, mire teljesen felfogtam, hogy mit jelentett apámnak az autóvezetés. Gyerekként épp csak érzékeltem belőle valamit, a szabadságot, amelyet a kormánynál érzett, az örömöt, hogy egy simán működő motor és tökéletesen kiegyensúlyozott kerekek zümmögtek alatta. A harmincas éveiben járt, amikor az orvostól megtudta, hogy a különös gyengeség, amelyet az egyik lábában kezdett érezni, csak a kezdete egy hosszú és valószínűleg fájdalmas folyamatnak. Nagy valószínűséggel egy napon az agyi és a gerincvelői idegpályák betegsége miatt egyszer csak képtelen lesz járni. Nem ismerem a pontos dátumokat, de úgy tűnik, a bolyik nagyjából akkor jelent meg édesapám életében, amikor ez a súlyos kor a szklerózis multiplex. És habár sosem mondta ki, az autó aféle menekülő útként megkönnyebbülést hozott a számára. Egészségi állapotán sem ő, sem anyám nem rágódott. Még évtizedekre voltunk attól az időtől, amikor egy egyszerű, Google keresés szédítő mennyiségű ábrát, statisztikát és orvosi magyarázatot ömleszt ránk, amelyek vagy reményt adnak, vagy elveszik a szikráját is. De kétlem, hogy apám látni szerette volna ezeket. Habár hívő környezetben nőtt fel, nem imádkozott volna Istenhez, hogy kímélje meg. Nem akart volna alternatív kezeléseket, sem gurut, nem keresett volna hibás gént sem, amelyet kárhoztathatna. A családunkban régi szokás, hogy kizárjuk a rossz híreket, és próbáljuk abban a pillanatban elfelejteni őket, ahogyan értesülünk róluk. Senki sem tudta apám mióta gyengélkedett, mielőtt végleg elment az orvoshoz. De gyanítom, hogy akkor már hónapok, hanem évek teltek el. Nem szeretett orvoshoz járni. Nem vesztegette az idejét panaszkodásra. Az a fajta ember volt, aki elfogadta, ami jött, és csak ment tovább. Azt viszont tudom, hogy a várva várt zongora előadásom napján már enyhén sántított. A ballába sehogyan sem tudott lépést tartani a jobbbal. Apámmal kapcsolatos összes emlékemben szerepel valamiféle fogyatékosság. Még úgy is, hogy akkoriban egyikünk sem volt hajlandó néven nevezni az állapotot. Akkor már tudtam, hogy apán egy esem nevű betegséggel él. Kicsit lassabban mozgott, mint a többi apuka. Néha láttam, hogy megáll mielőtt elindulna felfele a lépcsőn, mintha előbb át kellett volna gondolnia az egész műveletet. Amikor bevásárolni mentünk az üzletközpontba, letelepedett egy padra, és megelégedett azzal, hogy vigyáz a táskákra, vagy bóbiskolt, amíg a család többi tagja szabadon kószált. Amikor az ongora estre mentünk, a bujik hátsó ülésén utaztam, ünneplő ruhában, lakcipőben, a hajam két szobba fogva, és életemben először hidegen verejtékeztem. Szorongtam az előadás miatt, pedig Otthon, Robi lakásában szinte végkimerülésig gyakoroltam a darabomat. Grég öltönyt viselt, és ő is készült, hogy eljátsza a saját darabját. Ám őt nem aggasztotta a fellépés. Ami azt illeti békésen aludt, kidőlt a hátsó ülésen a szája átva, az arca boldogságot és nyugalmat sugárzott. Ilyen volt krég. Egész életembe csodáltam a higatságáért. Akkoriban már egy gyerekkosárlabdaligában játszott, minden hétvégén volt meccsük, és szemmel láthatólag ez megedzette az idegeit, már ami a szereplést illeti. Apánk rendszerint az úti célhoz lehető legközelebb keresett parkolóhelyet, inkább többet fizetett a parkolásért, hogy a lehető legkevesebbet kelljen gyalogolni a bizonytalan lábán. Aznap gond nélkül elértünk a Roosevelt egyetemhez és elindultunk a bemutatónak helyet adó hatalmas, visszhangos terem felé. Egészen picinek éreztem magam odabent. A teremnek elegáns padlótól mennyezetig érő ablakai voltak, amelyeken át ki lehetett látni a Grand Park végtelen gyepére, és azon túl a michigan fehér tajtékú hullámaira. Az acél székeket szabályos sorokba rendezték. Lassan megteltek ideges gyerekekkel és várakozással teli szülőkkel. Elől a megemelt színpadon állt a két zongora. Ilyet életemben ekkor láttam először. Óriási lakkozott fedelőket, fekete madárszánként tárták ki. Robi is ott volt, virágmintás ruhában sürgölődött, mint a bál szépe. Ellenőrizte, hogy minden diákja kottával a kezében érkezette. Majd csendre intette a közönséget, amikor elkezdődött az előadás. Nem emlékszem, hogy ki és milyen sorrendben játszott az nap. Csak azt tudom, hogy amikor rám került a sor, felálltam a székemről, szépen kihúztam magam, és elindultam a terem eleje felé. Felmentem a lépcsőn, leültem az egyik fényes zongora elé. Az igazság az, hogy felkészültem. Bármennyire undoknak és makacsnak találtam is Robit, teljesen belém ivódott a felkészülés iránti lelkesedése. Olyan jól tudtam a darabomat, hogy nem is kellett gondolkodnom rajta, csak el kellett kezdenem mozgatni a kezeimet. Ám volt egy bökkenő. Abban a pillanatban döbbentem rá, amikor a billentyűk fülé emeltem apró ujjaimat. Mint kiderült, egy tökéletes zongora előtt ültem. Gondosan leporolták, a húrjait akurátusan felhangolták, és a 88 billentyű hibátlan, fekete-fehér szalakként terpeszkedett előttem. A gond az volt, hogy nem szoktam hozzá a hibátlanhoz. Soha életemben nem is találkoztam vele. A zongoráról való tapasztalatom kimerült Robi alacsony kis zeneszobájában szerzett élményeimben, ahol egy csenevész cserepes növény árválkodott a sarokban, és ahonnan egy szerény hátsó kertre lehetett kilátni. Az egyetlen hangszer, amelyen valaha játszottam, az ő közel sem tökéletes pianínója volt. Megsárgult billentyűjével, és segítőkészen lepattózott szélű, egyvonalas céljével. Számomra ez volt a zongora. Ugyanúgy, ahogy a kerületünk volt a kerületünk, apám az apám, az életem az életem. Csak ezt ismertem, semmi mást. Hirtelen ráébredtem, hogy a közönség a széksorokból engem figyel. Ahogy mereven bámulom a vakítóan fényes zongora billentyűket, És nem látok mást, csak egyformaságot. Fogalmam sem volt, hova tegyem a kezem. Elszorult torokkal, dobogó szívvel odalestem a közönségre. Próbáltam eltitkolni páni félelmemet, kerestem édesanyám megnyugtató arcát. Ésrevettem, hogy az első sorban egy alak felemelkedik, és lassan elindul felém. Robi volt az. Addigra már annyit vitáztunk, hogy egy kicsit már-mára az ellenségemnek tekintettem. De itt, összezavarodottságon pillanatában úgy jelent meg a vállannál, mint egy angyal. Talán megértette döbbenetemet. Talán tudta, hogy a világ egyenlőtlensége most először nyilvánult meg előttem a maga csendes módján. Az is lehetséges, hogy muszáj volt sietetni a dolgokat. Bármi volt is az ok, Robbi az egyik ujját gyengéden az egyvonalas cére helyezte, hogy tudjam, hol kell kezdenem. Majd halvány bátorító mosolyjal megfordult, és ott hagyott, hogy játszam el a darabomat.